мертвотно заніміє, і головне, що це зовсім нічим не допоможе. Бранко не зважає на таке очевидне міркування і миттєво досягає всіх вище описаних наслідків. Потім стрімко розвертається на п'ятах і йде попри те, що пан Баба, стоячи на ганку свого закладу, вже зауважив його і гукає, синку, гей, синку, ходи сюди, та куди ж ти? Бранко віддаляється, йому здається, що в нього звук, як з носика киплячого чайника, виривається пара. Як добре, що ти не можеш знати всього, що думають інші, те, що чуєш, лише якась десята частина глобального масиву правди. Все-таки Бог дбає про людей хоч трішки, забираючи у них все знання, а також обмежуючи їхні стосунки, нехай часом недолугою, але корисною етикою. Так, думає Бранко, сидячи вдома на підлозі за дверима, хтось є, дзвінок верещить, як недорізане порося, але він, з підкреслено відсутнім виглядом, підводиться, повільно риється в шухляді, повільно витягає вату, йод, бинт, ще повільніше промиває в чергове поранену руку обмащує рану йодом, закусивши губу, потім намагається забинтувати праву кисть лівою рукою, і це вдається йому з четвертого разу. Гості за цей час, виявляється, так і не пішли до біса. Он знову дзвонять у двері, хоча на них написано «Зачинено». Ні, це якісь навіжені. Ще й таку годину. «Відчинити і вилити, чи потерпіти і не відчиняти». Ой, а якщо це Ганна, раптом обпікає Бранка припущення, він, б'ючи себе по забудькуватому лобі, летить відчиняти. Ба, ні, це не Ганна, а постійна Бранкова відвідувачка, розмальована радісна бабуся, цього разу в особливо викличному костюмі, всіяному блискітками, без жодного супроводу, без чоловіка, без онуків, навіть без котів і песиків. Коли вже Бранко відчинив, то випихати її назад на сходи не буде. Роздратовано розвертається і бреде у глиб квартири, а стара дрівотить за ним. Їй знову потрібно зробити свої портрети. «Але ж я вчора вас фотографував», – дивується Бранко. «Ваш чоловік забрав фото тільки зранку». «Розумієте?» – розпливається бабця в усмісті. «Ті світлини попросили собі діти». «Мої любі діточки, хіба ж я можу їм відмовити? А тепер мені потрібно зробити знімки для моєї старшої сестрички. Вона живе за кордоном, ми чотири роки не бачилися, адже в нашому віці не так легко подорожувати. Ось я писала їй листа і згадала, що вона вже давно просила мене прислати свій портрет». А я все забувала, а зараз схопилася і вдома не знайшла жодної гідної фотографії. Ну я тоді швиденько до вас... Ви ж не відмовите мені, Любчику, я знаю. Бранко тільки знизує плечі, на ці недолугі пояснення і грубовато пропонує старій присісти, сердито, з гуркотом витягає на середину кімнати три прикручує до неї камеру, розплутує дроти, і клієнтка з острахом розглядає його запентовані дерті руки. Чи нема ніяк? Бранко вмикає Софіти на секунду спрямовує його в очі бабці. Як на допиті гестапо, її обурення приносить йому маленьке задоволення. Потім він вибачається і відвертає лампу, ще кілька хвилин налаштовує потрібне освітлення, готово. Фото стоячи, сидячи, різні ракурси, ще раз, ще раз, старенька посміхається, вона задоволена, сеанс закінчено». Бранко хоче закрити об'єктив, але кришечка виковзує з його розпухлих неслухняних пальців, падає на ребро і прудко котиться в далекий куток. Бранко рачкує під стіл. Після довгих пошуків нам мацує кришку, витягає її усю в пасмах пилу і павутиння. Поруч із тим дістає з-під столу ще кілька своїх робіт, що в різний час туди завалилися, нарешті стає... На рівні. І тут же мало знов не падає на підлогу від несподіванки. Здається, хтось вщепнув його за сідницю. Але хто? Стара стоїть поруч, пришмуривши нафарбовані очі і витягнувши губи трубочкою. «Ви що, здуріли?» – не надто гречно цікавиться Бранко.